А час минав, і становище загону ставало дедалі небезпечнішим. Найда від нетерпіння і тривоги кусав собі губи. Йому було невтямки. Що ж могло трапитися з деяканом, Чому він не подає гасла і змушує їх гаяти найсприятливіший час? Он уже наче посвітлішала на сході. І великий віз опустився, бурмотів отаман, не значи, на що зважитись. «Чи бува не схопили наших поляки?» Швидше додяка, нарешті шепнув він одному з козаків, дізнайся, що там. Я миттю відповів той і зник в темряві. А деякон, пересвідчившись, що кременя він не знайде і гасла подати не зможе, увіччяй, скочив на коня і почав гарцювати по злісю, вигукуючи щосили. «Стріляйте! Тікайте!» Посланий до нього хлопець, стривожений цими вигуками, Подумав, що то галасують ляхи, і поспішив повідомити про це отамана. Але в темряві заблудився, та ще й біжучи зачепив курком рушниці за сучок. Вона несподівано вистрілила. Поляки сполохались. Знявся страшний гармидер, а козаки, чекаючи гасла від деякона, не рушили з місця. Хвилини збігали, небезпека зростала. Позаду гримнуло кілька пострілів, почулися воєвничі вигуки. «За мною! Вперед!» – крикнув Найда, розуміючи, що кожна згайна хвилина загрожує смертю, і помчав із своїм загоном ліворуч. На сході вже почало розведнятися. Постріли, збивши з пантелику ляхів, погнали більшість їх назад, але частина вершників кинулася і вглиб лісу, туди, звідки пролунав перший постріл. Одно слово «Через кілька хвилин тікачів було виявлено». Блідий світанок виказав напрямок їхньої втечі. Хоча загін, скориставшись із замішання поляків, відірвався трохи від них, але тепер становище переслідувачів було набагато вигідніше, ніж учора. Частина загону Семковського, що вискочила вперед, кинулася навпереймів тікачам – а друга погналась за ними, перетинаючи шлях до Дніпра. Козацькі коні летіли, мов вітер, але кожен з утікачів почував, що із замкнутого ворогом трикутника вискочити неможливо. Наближалась фатальна хвилина останньої відчайдушної суточки». Гайдамаки, усвідомлюючи жахливу безвихідь свого становища, напружували останні сили і все ще випереджали ворогів, які обходили їх праворуч і ліворуч. Коли втікачі обігнули невеликий горб, до них несподівано приєдналися деякан з Петром, і вони наче з-під землі вигулькнули. «Ліворуч, забирай!» ліворуч! – ліворуч кричав деякон, і летів духу, розмахуючи руками. «Праворуч за тією грушою поперек довгий яр, скачіть межею, в хлібах сховаємося!» Найда оглянувся назад. Ляхи відставали, забираючи праворуч навперейми. Ех, коли б проскочити через яр, та налихо зморені козацькі коні теж почали знесилюватись, а сильний супротивний вітер заважав їм бігти. Але от попереду прослалися ниви, пшениці і кукурузи, ще не зачеплені ні серпом, ні косою, і втікачі, розтягшись вервечкою по межі, загубилися в лісі густих і високих стебел. Добру годину їхали козаки хлібами, нарешті ниви скінчилися, і за ними почалася безконечна рілля. Зорана ще навесні, вона поросла бур'яном та реп'яхами. Їхати по ній було б важко навіть свіжими кіньми, а змученими і поготів. Козаки зупинилися, отаман виїхав на горбок, де стояла фігура, і озирнувся навколо. Попереду за кілька гін. Височили просторі будівлі багатого поміщицького хутора. Чи він був зайнятий якоюсь польською командою, чи стояв зовсім порожній, тікачі не знали. Але одне те, що хутір залишився цілий, уже свідчило, гайдамаки сюди ще не заглядали. Загін поляків, огинаючи ниве ліворуч, їхав рисю низами, а правого флангу зовсім не було видно. Чи він, об'їхавши яр, тепер наближався до гайдамаків з фронту, чи, зіткнувшись з перепоною, повернувся знову на ниве і зник у високій кукурузі. Донайде підскакали деякан з дариною. «Кепські справи», – сказав отець деякон. Отаман, сунувши шапку на бакир, похмуро мовчав і тер рукою чоло. «А як коні?» – спитав він. «Далі не підуть, геть з ніг падають», – похнюпившись, відповів деякон. Звелися ні на що після вчорашнього. Виходить кінець, але дешево ми не продамо своє життя. Розважимо на останку козацьку душу,